اینا پهس بار د کسره د فتح سره درې قسمو یو واجبل کسره زم واجبل فتحه او دریم جواز و اجهن په ذکر کوي چې کوم نو هغه چا کی جواز چا وی واجب هي نه او څاغه ذکر کړي چې هغه کی جواز وځه په نړۍ توه اړاو دي لستلو وي جاي اون پات حالو دي اون کا سره لستل کې جاي هغه داسې ځای چې هغه جمله را سلوم جاي دي ستونه جمله بس ته جمله کا ان نه کاو دغه جمله په صدر کې واقعا کا نو ابتدا کې څه ویل شي ان او کدا سالم او جمله په تاویل کې مزدر که یه مبتده که خبر وله محضوف که او یه خبر که مبتده وله محضوف که انو بده دن مزدر جور شنو قیم مقام ده چا شو مزدر شو و چه کم زید مقام ده مزدرون و آغازه که سوا فتحا و تواره کاره بکیسی جایز شو اون کس را جایز شو و اون فتحا دا زیونه ده چکلی دلی دی دنیا که دوتا چه سو معلوم دینو دا سلور زای ده زکر کی. یو پزد ایزا مفاجاتینا چو واقعہ شوی پزد چانا ایزا مفاجاتینا اور اس تو واقعہ بھی خارج تو خارج تو فا ایزا ان نزیدن قائم فا ایزا ان نزیدن قائم اوز گورا ایزا مفاجاتینا دیکھنا زووتلم بس دا ازام پاژاتیا اینا زیدن قائمون سشش شو جمله شو ازام پاژاتین رستو سرازی جمله رازی ردت سشش شو او کتوای چی مو اول کوم پتاویل بس در سران نفا ازا قیام زیدن سشش شوگه نا ناس آفائی کی قیام زیدن قیام زیدن او تشش نمگلی خبر سکرم محزوكا فا اذا قیام زید موجود فا اذا قیام زید موجود یو آیا فا اذا في الحضرت قیام زید فا اذا في الحضرت زید ففی الحضرت خبر مقدم که و قیام زید مبتدا ستا لکا كنت ارازیدن كما قیل سیدا فا اذا انه عبد القفا والا هازمی پوند او راز زدان کما قیل سیدا ما ګومان کو په زید لکه چې خلکو ویلیو چې دا خپل وی سردار دی او ملک سیب ملک جي چودري جي دی فایذا انه عبد القفا والله حازمي نا صفای کی چغم صحیح کو نو هغه شټاور دی او د جامو باندې بست شو جامې څه کوي خو او شټ کټي تک کار دی نو تذكرنا بس خريو ب 30 دقيقه و فائزا انه عبد القفا فائزا انه عبد القفا ندان معول ک بتویل مصدر فائزا عبوديته للقفا والله هازم موجود ايش وكنا موجوده فائزا عبوديته للقفا والله هازم موجوده هغه په متفق شان دې په جمله فريده فاذا انه عبد القفا ولا حازمي اوروایا ابو القرم شه رحمه الله تعالی وګدئ کښې کولا نو یې خیر کې بیا راولې ګلمه چې ته دو امر بالمعروف والنهي عن المنکر چې کوم مسکول نو غثره دې بابت کې ملاوشه په قندار نه په ګرمای کې ټیکټ واغست رااله تاغتا کوټ ته ما چې هغه کممای او ممسکول امر بالمارووط نه مون کوي چې ن س او کټه کې ماچ جو کوټ ته رالم چېټې ته رالم پهته بو ته پوسونه میظان مړ او مسکول امر بال معرووط نه یامونکر چې وو ف دا کړ چ مو دووللی دي او بندي یوان چې د سر راال ديدي او ب چې ته دا بهان سکهدي او بندې دیېو ز رامه هغهنا لکسات په راله چراو ځان سره چې کومو چې جوس راو چې جوس او ور سره څوک دا اناړو څوک دا نشته راوړو دا خبرې کوم چې حضرت دا کمی دې دا کمی دې دا کمی دې دا کول غوړي دا کول غوړي خو دینه سفر کی او زته شور دا چې کومو پیاله شو او لا سوار چې کنه البته کې ټوکی کارا په ما څخوک او څومره خبرو کول چې ما تاس شي دا پېزا انه عبد القفاو والعز استفسر ان تسشي کارا ورته وی چې ته ما له ګو ګوره په خپل له ما له ګو ګوره په ما چې ستاده پرم سفر وکاو او زه ستاده پر دمر را ولم او ته شلو شلو فور دا خبرته ونه چې تسشي چتا کارا یو سومه ته یوه لريمو د اجدان وی چی چی چی اسلام علیکم ز ستاسو د هوګنېم چې ز چې تا ته چی جوستا ته چی جوستا راځه په دې کې یو جنې فیضان ابو عبد یو پس دې زما فاجات یانه موږ پس چې کندنو د قسمنا پس ځانا سیلې قسمنا والا چې فرستوي په جواب کې لا ني راغلي لا مي تا کې په جواب کې ايو کنه لا قحلفت انک حلفت بربي انك ذاهب حلفت بربي انك ذاهب نو حلفت بربي انك انك دواله سرسدي جاي حلفتو برد بی زیحاب کا موجود انکا شکا حلفتو برد بی انکا زاہب خوش اللام پکی نی انکا لزاہب کشنو بیعک انکا واجب کتنا دیو چلام را غلی یلتا بیتوا خوش اللام پکی دیز اکی نازم سر بسر داوی چید دا قسم نرستو دای عام پری خودو چکا فیل قسم مذکوری کمحور زوفی کار سنگی نحلق تو بی ربی توم او تحلیفی بی ربی اننی ابو زیالی کسبی او تحلیفی بی ربی کل علی او اننی ابو زیالی کسبی دوڑا او یادې کممد نو جوابې خسم مخزووف ل کوولله ان کا ظاحبون یا انکه چې لاپ کې یا لا مر کا ان همم في سکره خو چې لامپ في لا مرکه نه هممفی سکرهې یم چې لا ک لامرکه ک را شوم صحیح ده چې جووار کوفیلی قسم قراررن گئی دا پرې دی دا دا ول شیر مقصدو بعد اضاف وجا آتن او قسممي لالامه بعض هو ب ووجهنی نومي په د اض او د قسم خاسې قسم شلاله مبعده شنو لام پس دو دنا ربي نو وجهېنی نومي په دوو طریقو سره چې کمنرو بي وجهېني په فاتحه او په کسره سره نسبت کړی شوی دي درم ځای ماتل وی فل جزاء وذا یطردو په نحوه خار القول ان احمد بل د فاجزایه رستم راشی فا جزایان اورد عبد غزایکم فاتحه او کسدوار لسدی چا او مانی یحادد الله ورسوله فانه له نار جهنم فانه شغل نشته قرآن کې قرآن د قرآن منامل منکم سو ام بجاهله ثم تاب من بعده وصلاح فأنه, فانه غفور شغل نشته من شرط نو من عمل لمنكم سوءم بجهاله ثم تاب من بعدي واصلح فانه نو دا دې رضايو کې څه کوم نه راغلي دا چې د فاجزائيه نو رسو شراشي ان راشي انه فاجزائيه نو رسو پدې نوې لومځوي او نو بس کين نه کانو اغه جمله اغه جمله جذا کا اغه جمله څنګه ايہه پتاوي د څه سره کا مصدر خبر ول <سؤال> څه کا محفوظ څه څه لو کا سر بلار امې ته فلل ته چې واپي مو تسلسل بلا فاصله پر د فاجزاینه فاصله څنګه څه ډول د کی ذوالا بلستل جای کی اوم کثرام څه شي سالو رم ځای چې کوم ځای کی مبتدا په معنا د قول وی مبتدا په معنا د قول باندې او چې کوم خبري کنه هغه مقولوی یعنی هغه قولی هغه څه وی خو او قائل یوی قائل سی یو دغه زای کیم دواره او جلستری سن میوی چې مبتدا په معنا ده قولی یعنی مبتدا هر شي وو چې په معنا د شای قولی او ورپسې چې کمنو چې کوم خبر راغله دغه نا خبر نو هغه مقوله ده یعنی هغه چې کمنو قوله او قائل سی یو الدار ذاك يم دواره وسلسري لك خير القول فني احمد الله انني احمد الله يا اني بس حاول لما ذا سرعه خير القول الحمد لله تعالى ورا قول ذا ما ذا الله سدي صفه قول ابي جملك خیر القول انني احمد الله ورا مقولهم دا دا چې زه د الله څخه سیفت <تصف submarine> انني احمد الله ولدي جمله کې رابط تاجته شته فشار د النطق الله حسبي څر شي دغه نه نطق الله حسبي زګدا مبتدا خبر بس دا خړې یو دی ولیکې رابط تاجته شته زګدا یو خبر په خپلر اته رابط دي چا دی مبتدا دې کول رابط تسني اجد ماتلوی فالجزا وزایت طاردو پس دو فالجزاینا وزایت طاردو او دا جواز دا فتحیو دا کسری چی کم دا عام دیو شامل لیفو مثل دی ترکیب کی مثل دی ترکیب کی کم ترکیب کی چی خیر القول انی احمدو خیر القول انی احمدو احمد و بعد ذات القسری ترسل